əümmetlə e, onların məsələləri harə gedir çıxır və onların yəni mühüm əqidələrindən danışaq və dilik həqiqətən yəni, onların yəni əqidəsi, yəni cəhmilərin əqidəsi e, çünki bu cəhmilərin ən birinci rəyini, yəni cəl, ayəlişəm, gətirib və cədi bindir həm də bu e, yəni, ondan da yəni cəhm cəhmi, cəhmi bi sarfən götürür bu və ondan da yəni Cəld ibn Dirhəmin də burayı götürməmə məsələsi də Əlbəni ibn Səmmah Əbən də bunu götürüb Taqluddan. Taqlud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmiz zəhəldiyənin, e, yəni batısı oğludur. Batısı oğludur və bu da burəyi, yəni burəyi birbaşa həməndən Lübeyd bil Lübeydən götürüb. Lübeydən götürüb ki, Lübeydünü əhsan hansı ki peyğəmbər (s.ə.s) sal yenə yəni zəhəlləmişdir. Yəni bu fikir, yəni birbaşa məssəri hansı ki burəyi ibn Teymiyə ki, yəni cəhmi elərin burəyi gəlib birbaşa deyir Lübeyd mənə əsəm, yəni peyğəmsə məzəhələn, yəni yəni, çıxır. Və şək ki, yəni bu cür rəylər məlum məsələdir ki, yəni İslamın yəni isullarına zidddir, yəni şamın qaydalanan ziddidir və həqiqətən də bu rəylər heç İslamın, yəni İslamdan deyil və şək yoxdur ki, yəni, yəni e, İslamın yəni düşmənlərinin, yəni rəyləridir. Və onların əqidələrindən danışanda birinci dedi ki, onlar Allah Subhanahu tovhidi onların rəyləri. Və dedi ki, onlar Allah Subhanahu taalanın izidə ilə ad və sifətlərini inkar edirlər və, və inkar eləməkdə də və onlar düzdür bir neçə yəni özlərinin yəni e, dəlilləri var, hansı ki onların dəlilərdən biri odur ki, onlar deyirlər ki, yəni Allah spontalaya hansısa bir ad və sifət ispat eləməkdən ötəri, e, bu deyir Allah spontalaya hansısa bir cism verməkdir. Yəni ki, əgər biz ki, eşidən, görən, danışan, bu deməli, adi insanda bu bəsli necə bəsidir? Hökumən insan, əgər danışan, görəncə o insan nə olmalıdır? Canlı olmalı və canlı olmalı Nöhtərdə o insanda cisim olmalı Çünki cisimsiz insan danışa bilməz Və həmçində məsələn biz cəmədət edirik Taşdır, qayadır Bunlar da danışa bilmir Yəni onların da cisim yoxdur və baxımdan da onlara əgər bu vəsif verilmirsə, deməli əgər biz Allah Subhanahu onu isbat eləyisə, deməli Allah Subhanahu tan cisim olmalıdır, cisim olmaq. Hansı ki, bu onların dəlillərindən biridir. Və həqiqət isə, həqiqət də isə, yəni Allah Subhanahu taala cisim vermək, hansı Allah Subhanahu taala hansısa bir formaya salmaq, bu ümməti əhlüsünnənin rəyi deyil. Əhlüsünnənin rəyi deyil. Hansı ki, yəni İbn Qayyim Rahmatullah deyir ki, bu ümmətlə ixtira olunmuş, yəni bidət sözlərdəndir ki, Bu əhəli sünədə bunun əsası yoxdur, yani, Quran və sünədə bunun əsası yoxdur, yani, bu barədə dəlil yoxdur. Sadəcə, eğer kimsə ispat eləmək istəsək ki, o, e, o ispat ki, e, o şansı ki, ki, o disimdə yəni, görməkdən, insan görməkdən, işidməkdən danışməkdən o disim olmalıdır. Allah sonra bu disimdən uzaqdır, Allah sonra bu disimdən uzaqdır, aydındır. Bu even game, yəni bu barədə, yəni geniş danışır bu barədə, hansı buyurur ki, علم أن لفظ الجشم لم ينتق به الوحي إثباتا فيكون له الإثبات ولا نفيا فيكون له النافي فمن اطلقه نافيا او اثباتا صولا عما اراد به فان قال اردت بالجسم معنوي في اللغه العرب وهو البدن والكتيف الذي لا يسمى في اللغه الجسم شواه فلا يقال للحواء جسم لغه بسين بين جيم رحموله ديشي يعني يعني قران والسنه يعني نثكي Yəni nə başa düşülmür, yəni bu barədə, bu barədə isbat və ya da nəfk nə keçilib, nə isbatən və ya da nə isə, yəni inkar etməyə Və görək kimsə desə ki, mən bunu deyirəm, bunu deyirəm və istəyirəm bu mənada o e, onu, onu niyyətində odur ki, e, cismin lüğəti, ərəb dilinin mənası, ərəb dilinin mənası nədir? Cism mənası ki, onun yəni necə deyirlər, cismi var, əti var, süymi var, forması var. Bu deyir buc düz demək istəyən varsa, buc vəsfir Allah Subhanahu uzaqdır. Allah səndən uzaqdır. Yox. Həm yəni, bu baxımdan sən havaya deməşən cisim və ya da ki, suyə çünki onların forması yoxdur, yani kuruluşu yoxdur. Evet, və hədə l-luvədə və kətibə bəyin azhürnə və hədə l-mənə mənfiyyün ən aqlən və səmmə və bu dirli və səmləmə, Allah səmlədə bu dirli və səmləmə bu dirli ağıllan və dəlinlə Allah səmlədən uzaqdır. Yəni biz bunu inkar edirik. When aradtu bihi al-murakkab min al-maddati wa as-surati aw al-murakkab min al-jawahir ikinci məna demək istəsənsə siz şanslı ki, cisim hansı ki, o təşkil olunub cəlhərdən, hansı ki, maddədən və onun surədən bu cürdədir Allah Subhanahu və səlməy qəti qadağanı. Qəti qadağan bu cür vəs' gəlməyib. والصبا ونفي الممكنات العيدان فليس الجسم المخلوق مركب من هذا ولا من هذا وأن راتم بالجسم ما يوصف بالصفات الوير بالعبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويفسر ويرضى ويغضب فهذا المعاني ثابتة لله تعالى أجدير صواب هذا شيء Yəni, nə ki insan, e, nə mümkündürsə, yəni, cismi aid demək, cismin belə olur, forması belə olur, belə şəkil, belə, <gülüyor> belə surəsi olur, Allah sonra dil bundan uzaqdır. Yox, əgər sən bir ispat eləməyə çalışsan ki, ispat eləməyə çalışsan ki, cism o şeydir ki, o cism ki vəsf olunur, yəni görməklə, eşilməklə danışmaqla hansı ki qədərlənir və kədərlənir, bu cür cür cifatlərdir, Allah s.ə.v. aydındır, yəni bu cifatlar Allah s.ə.v. bir ispatdır. Və bu məna səbəbi ilə tələbə o moxsufun, bəla nənfiha ondan təsmiyyətinizlə moxsufunla cisman. Bu dil budur budur vasitələrlə Allah subhanə və təala Bu deyir həqiqətən də de, inkar olunur. Əslində bu ispat olmalıdır. İsbat olmalıdır ki, yəni Allah səsi eşidən və görəndir, aydın da eşidən və görəndir və danışır və eşidir və görür. Və bu da yəni İbn buna gətirdi, yəni dəlildir. Həmsinə deyir, əgər deyirsiniz, ispat eləmək ki, disim onu nəzərdə tutursaq, disim hansı ki, ona tərəb işarə, işarə olunur, bəli, işarə olunur. hancı ki, Peyğəmbər s.ə.cariyədən soruşanda ki, Allah halda nə göstərdi? Səmada işarə elədi. Həmsinə Peyğəmbər səm deyir ki, minada yəni xütbə eləyəndən sonra dedi Allahım, eşyət, barmağın halda göstərdi? Səmaya eğer deysen, e, disimle işaren ona göstermeksen, yani disim o şeydir ki ona işare olunur, belli, işare olunur Allah sonuna da işare olunur ve Peygamist Hanım bunu iki defa, iki, üç, yedi hadiste gösterir, eğer deysen de ispat elemek isense ki, ispat elemek isen o şeydir ki ona hansı ki min ve ila, yani ona ve ondan sözde, her, e, sözleri ona ispat olunur belidir Allah subhantı alaya ona ve ondan ne olur? yani ispat olunur, mesele için deyir hansı ki Peyğəmbəm səlum hədislərində buyurub ki, e, Peyğəmbə səlum Allahın olduğu, Allah tərəf e, ə, yəni, ə, ə, ə, əraz elədi. Allah tərəf nə demək Deməli, ona tərəf. Deməli, qalxdı ona. Və həmsədə Allah səlum ki, Və kəlim ətəbiyyət səlum elək və deyir, gözəl kəmranı enləyir, Allah səlum eləyə qalxı. Deməli, aşağıdan hələ qalxı yuxarı. Yoxəl, sən demək ki, gissin o şeydir ki, yuxarıdan aşağıya düşür, bəlidir. Allah fataal adan da, yəni əmrlər düşür. Hansı Cəbrail də nə düşür? Bi izni rabbihim. Yəni Allahın əmri nəyidir, elə. Yəni ingeyim yəni, bunu yəni çox geniş başa salır. Çünki yəni, bu burada söz göstərmək istəyir ki, yəni ümmiyyə ilə, yəni əhlüs sünnədə belə bir qayda var. O şeylər ki, yəni ihtira olmuş sözə vaş hansı ki, bu barədə sələflər deməyiblər. Bunu E, bidət əhli çıxardı Ey, ki, o sözlər hansılar ki e, şəriyyətdə onun ispatı və inkarı gəlmirsə o məsələlərdə, o sözlərdə baxmaq lazım həmən insanın niyyətinə və ona görə əgər sən cism demək e, demə istəyirsən əgər sən burada cism nəzərdə tutursan ki hansı ki onun forması var insanın forması kimi cism var o var, alasın bu şeylərdən uzaqdır evet, güzəl deyək ki o cisim, insan kimi deyil, insan kimi təşkil olmayıb, gövhərdən, hansı ki, e, və başqa şeylərdən tərkib olunursa, bu şeylə dədir Allah Subhanahu qal nə olur, vəsf olunmur. Yəhsən disim demək istəsən ki, hansı yətdisən, vəsf olunur göyünmən, eşin. Bəli, Allah Subhanahu görürü və eşidir və danışır. Və yəhsən deyidisən demək istəyirsən ki, o şey ki, işarə olunur, bəli Allah Subhanahu da işarə olunur. Və yəhsən deyidisən demək istəyən ki, ondan aşağı, yəni ki, o min ilə e, sözləri, hər hər şərhiflərini özünə qabiliyyətli Allah smada Minə və ilə sözənəni nə qəbul eləyir. Hansı ki, İki və ilə hesbül kəlmət tayyib. Hansı ki, Cəbrayil əsəm ney nəyir? Cəbrayil əleyhissəlam da ə hansı ki Allah Subhanahu onun yəni əmri ilə yəni nazılda yani, yuxarıdan şah şey, nazil olmaz sonra göstərir çəyikdə də Allah Subhanahu hardadır? Yani, Allah Subhanahu səmadadır. Yəni bu onlara, yəni onlara qarşı olan rədddir. Həm də onların yəni bu bölmədə yəni onların demək olar ki, yəni isbat etdiyi, yəni isbat elədikləri dəlillərdən biri də yəni Allah Subhanahu adını ad inkar etməklərinə Əntələnin yəni, biriz odur ki, Allah Subhanahu taala deyir, yəni e, təmizə çıxarır, yəni onu tənzih eləyirik. Çünki deyək bizə görə isbat eləyək ki, Allah Subhanahu görən və eşidəndir və biz bu insanı Allahın neyin Allahın məhluqa oxşatması olur. Amma həqiqətdə isə, həqiqətdə isə yəni Allah Subhanahu taala yəni ad və sifətlərini isbat eləmək heçsə Allah Subhanahu taala oxşatmaq deyil. Aydındır? Çünki məsəl üçün biz deyirik ki, Yəni, e, insanın gücü, şirin gücü, qarışqanın gücü, filin gücü. Yəni, hamısı bir şeydə cəm olunurlar, o da ki, güc məsələsində. Amma kimsə deyə bilərmi, qarışqanın gücü, filin gücü ilə biridir və hətta insanın gücü şirin gücəyir? Çünki şirin özlə məxsus gücü var, qarışqa da öz, baxma, balacaq da özlə məxsus gücü var, filin özlə məxsus, insan da özlə məxsus. Ancaq onların, yəni, e, istifaq elədiyi söz bir, o da güc. Am onunsa yəni keyfiyyətində isə insanlar nədir? Hər bir məxluq ayrı-ayrıdır. Əgər o e, keyfiyyətdə Amən əsəf e, sifətin keyfiyyətində gör məxluqatlar təvrihsə, onda Allah Subhanahu da minbəvlə olan insanlardan fərqlidir. Aydındır? Və həqiqətən isə Allah s.c.a. ad və sifətləri, yəni isbat etmək heç Allah s.c.a. nədir? Məxluq deyil. Həmçinin bunlar deyir ki, yəni biz yəni onu deməyin Allah Subhanahu deyir tənzih edir. Və tənzih də həqiqətən yəni Allah s.c.a. tənzihodur ki, yəni, Allah Subhanahu olanı, yəni, ispat isbat ispat isbat və inkar eləydin, inkar eləyəsən, aydındır, hansı şey görürsən ki, e, kimsə, e, əgər Allah s. deyir ki, ərrəhmən ələl ərşi istəba, sən o ərşi Allah s. özünə istəbə edirsə, sən necə onu inkar eləyəsən, və yox, burada istəba deyil, burada istəbulə mənasındadır, aydındır. Yəni həqiqət deyilsə, yəni həqiqi tənzih odur ki, Allah Subhanahu Allahın adlarını və sifətlərini Allah Subhanahu öz vəsf elədi kimi vəsf eləsə, düzəmlə bu varlıqda isə Əhlüsünnə yəni, itiqadı odur ki, yəni Allah Subhanahu ad və səsdən biz isbat eləyirik, ona heç bir keyfiyyət vermədən, yəni ona necəlik, necəlik verməməy ilə. Hansı ki, e, necə İmam Malikdən gəlib soruşanda ki, Ər-Rahman Əl-Əşə -əl və dedi, necə hissə Yəni fə'l fə'l kimi ə, qalxmaq fə'li məlumdur və onun deyir e, keyfiyyəti nədir? Keyfiyyəti demək çöldür. Yəni o keyfiyyət, yəni Allah Subhanahu məxsus olan keyfiyyət aydındır. Yəni qulun keyfiyyəti kimdir? Əgər qullarda məsələn desək ki, piləkanı düşmək, aydın məsələdir, qul necə düşür. Aydındır. Əgər itə desən ki, it piləkanı düşmür. İtə də məxsus keyfiyyəti var şədi sən kişinin özünə məxsus keyfiyyəti var aydındır? Yəni hər bir məxluqun özün keyfiyyətli olduğundan, yəni hər bir məxluqun öz fəhrinin keyfəti, yəni özünə məxsusdur. Ancaq Allah Subhanahu Allahınca, yəni ad və sifətləri nədir? Yəni özünə məxsus, yəni keyfiyyətdir. Və ona görə də yəni mə imam vaçin deməyə keçir, keçir məçhuldu. Yəni keyfəti məçhuldu sənə mənə Allah Subhanahu görən, yəni Allah O da xass, yəni Allah Subhanahu və onların yəni, ikinci də əqidevi, yəni xatırlanan biri də dedi ki, onların iricə və Cəbril haqqında, iricə və Cəbir haqqında danışmaqlarıdır. Hansı ki, yəni onların da iricəsi, yəni Cəhmilə ondan ibarətdi ki, ümumiyyətlə Cəhmilələr Necə Əbilisxanət yəni təhəvvəd ki, yəni onların iricəsi, yəni ən çox yəni zidd fikirlər gətirən nədir? Elə Cəhmil mis saffan oldu. Əsas edir onların ircəsi o da şey, onların ircəsi o da şey, o yəni, imanı yəni, təkcə nitiqlə, təsliqlə eləmədi. O, düz-düz, yəni, murciələr özləri imanın e, nitiqlə, bir də necə deyərlər, təsliqini desələr də, qəlbin təsliqini desələr də, bu cəhmi elərsə imanın təkcə e, mərifə olduğu bir idəcə, yəni, təkcə bilmək yetər, aydındır. Və həmçində bunlar, yəni, cibriyyələrdə əsl sözlərdir, yəni, cibriyyələrdə o, o tayfa cans Yəni onlar iddia edirlər ki Yəni Allah subhanət həllə insanı bir fiilə etməyini elədir Yəni məcbur elədir Və bu Cibriyyələndə əsl sözlərində Məqalədə kimdən götürülüb Yəni Cəhmi bin Səhvanından götürülüb Hansı ki o Ən yəni, necə deyirlər, e, buyurur ki, e, insan öz əməllərini etmə nədir? Yəni məcburdur. Amma həqiqətə isə, yəni Quran və sünnənin dəlilləri onu göstərir insan yəni öz e, fəillərini etməyə də heç nə, yəni məcbur deyil, insan yəni ixtiyar, ixtiyar sahibidir. Həmin Allah Subhanahu insana da yəni özünün gücü çatmayan şeyi yükləməz, yükləməz, Və həmin çünki onların yəni əqidələrdə xətalanan bir odur ki, onlar hansı ki yəni sıratı inkar eləyirlər, yəni sırat körbüsünü inkar eləyirlər, hansı ki bu sırat da ümumiyyətlə Quran və sünində ispat olunub və sırat ümumiyyətlə yəni Quranda 9 e, yəni yerdə gəlir e, həmçində Allah sonra buyur ki وَاِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاَرِدُهَا yəni sizdən eləv kəs olmayacaq ki oradan olmasın oradan yəni oradan keçməsin yəni hər bir kəs o sıratı görəcək sadəcə insanlar düz o sıratın vəsvi isə ümumiyyətlə biz o sırat barəsində, yəni qəmiçin əhvaları barəsində, yəni orada yəni qissələr, yəni ümumiyyətlə əhkamlar çoxdur, amma sırat haqqında isə yəni gələ məlumat təzdir, yəni, sırat e, yəni tükdən daha nazik və qızıl, yəni, daha iti, daha itidir və hər bir kəs-sansıq fənəsən buyurub ki, insanlar olacaq ki, o sırat körpüsünü yəni yıldırım surətdən keçirəcək və insanlar ki, oranı yəni qaçmaqla və insanlar ki, oranı yəni sürünə-sürünə keçirəcək. Hər bir kəs o sıratı keçməkdə insan əməllərin, imanlarının yəni, səybəsində olacaq. Hələ öz imanın əməlinin miqdarında yəni, o, o surəti və yaxud da asasda yəni keçirəcək. Və bu murci e, cehmiyeler ise yani bu sıratı yani inkar eylirler, inkar eylirler anasın ki yani bu sırat e, Kur'an ve Sünede ne olur, Kur'an ve Sünede ispat olur hepsinde bunların yani inkar etdiyi aməllərdən biri də mizandır. Mizanın hansı ki onlar mizanı, yəni inkar edir hansı ki bu mizan da, yəni Quranla sünnədə isbat olunmuş, yəni qiamətin yəni alam əməllərindən danışırıq ki, e, mizan da həqiqət odur ki, yəni onun yəni gözləri var. Hansı ki əməllər orada, əməllər orada çəkiləcək. Yəni gözlər, yəni göz o demək edir, yəni ki ə çəkilən yerlər var ki, aməllər, yəni orada çəkilirsən. Yani Şə Allah son Quran şamda bunu ki, vəna vəna dal məvazinə qistə yevməl yani qiyamə, yəni bizin hansı ki, yəni günü, yəni aldığı tərəzin yəni qoydu. Yəni əməllər, yəni o tərəzilər dörd şey hansı ki, Peyğəmbər s.ə.s.d. hədisdə buyurub ki, yəni, iki yəni söz var ki, yəni dildə yüngül olsa da tərəzədə nədir? Yəni tərəzədə yəni ağır. Həmçinin təyin edən bil ki, insan olacaq kök insandır. Yəni pilli kök insan danışır ki, Yəni kəmet şunu, yəni tərəzidə, yəni bir ağacçıqənin qanadına da yəni bərabər olmayacaq. Aydındır? Yəni bu da onu göstərir ki, yəni tərəzi haqqdır və insan yəni, məsumunla isbat eləməlidir və cəhmilərsə, yəni, yəni inkar eləyirlər. Həmçində cəhmilələrin rəylərindən də biri odur ki, yəni əqidədə xatalarından biri odur ki, yəni cəhmilələr əl e, cənnət və cəhənnəbin fani olduğu, yəni fani olduğun yəni iddia eləyirlər və həqiqətən yəni də bu Quran da şunların dəlilləri onu isbat edir ki, yəni həqiqətən yəni cənnət və cəhənnəm var və onlar da əbədi olacaqlar çünki Allah Subhanahu taala yəni öz bəzi qullarına yəni cənnətdə və bəzi olan isə yəni cəhənnəmdə yəni əbədi, yəni, yəni əbədi, yəni onlara yəni daxil edəcək və getməklə isə, yəni bunları incəli və onların başqa da, yəni xırda, yəni əqdəvi məsələləri var, şansı ki, və ümiyyətlə, yəni, onlar haqqında hamısını danışmaq ümmetdə, yəni çox uzunsuva, yəni gəlib çıxacaq. Və ümiyyətlə, yəni bunların da bu cür ağлмаqlarında, yəni səbəb əsas səbəb də onların ümiyyətlə, yəni əhlisininlənin, yəni metodundan, yəni qurağı çıxmaqlarından çıxalmanı irəli gedən şəxs insan ümiyyətlə Yəni hər şeyi öyrənməmişən qabaq öz dinini, əqidəsini öyrənməlidir. Hansı ki, görürsən ki, onlar, ə, yəni əhlisunla etiqadın əqidəsini öyrənməmişən qabaq, insan görürsən ki, hansısa bidət əhlinin, yəni rəyin kitabını oxuyur və bununla da insan nə edir? Yəni təhridən, yəni azınlıqla gedib çıxır. Və həqiqətən insana lazım olan isə birinci öz əqidəsini öyrənməkdir. Yəni öz əqidəsini öyrənməkdir ki, yəni başqa müxalif rəylər əqidə öyrəndi şey insana təsir etməsin. O bu günlərdə də bu məsələlər, yəni daha çox bir üzə verilir. Görürsən ki, insanlar, yəni heç bir məsələni araşdırmadan, öyrənmədən, hansısa bir yəni alimin, yəni, məşhur alimin əhliyyətindən sələflərdən birinin rəyini oxuyur və o rəyi də yəni öz başa düşügümü tətbiq etməyə çalışır və nəticədə görürsən nə olur? təmami il ayrı bir yəni, əqidəvi insana gəlib çıxır və bu da ondan ilə gəlirsən insan hər şeydən qabaq yəni, öz yəni, əqidəsini öyrənməlidir, öz əqidəsini yəni, kamil bilməlidir. Hansı ki yəni, ondan sonra onun qabağına çıxan hər bir əqidəvi məsələlərdə yəni, onun əsli olsun ona qayıtmaq. Əgər insanda öz əqidəsi olmasa, dinin əsli olmasa, insan ona əruz olunan məlumatları da Yəni, yerli yerinə qoya bilməyəcə, aydındır və görsən ki, tədirilən insan tamamıya başqa, yəni əqdəvi insanları çönüb. Və baxımdan da, yəni bu cəhəniyyəl haqqında, yəni hökumə gələndə isə, Yəni onların təkcir olub-olmamaqları barədə gələndə isə və ümumiyyətlə, yəni ümumiyyətlə sələflər, sələflər, e, yəni təkcir barəsində ən, ən qorxaq insanlar olub. Çünki yəni təkcil ümumiyyətlə deyirlər, bir insanın e, dinini ispat eləyib e, və ondan inkar eləməyə bağlı olduqlarından baxımdan sələflər ən çoxsu yəni təkcirdən uzaqlaşırlar. Düzdür, sadəcə əhl-i sünədə var yəni vəziflərə görə hansı ki məsəl üçün görürsən ki onlar deyirlər ki e, filan şey deyən kafirdir filan şey deyən kafirsən deyirlər ki kimsə ki e, Quran məhrudu o kəfirdir, məntezlə məsələn kəfirdir Onlar nə ilə olan təkfirlərdir? Yəni vəssilə olan, yəni təşkirlərdir. Və baxımdan da yəni əhlüs sünnədən yəni, də, yəni İmam Darimi, Ufman ibn Sa'də Darimi də bu cəhmilərin yəni təşkirinə yəni dəlillər gətirib və sonra da yəni bu dəlillərindən sonra da yəni şərhlərdən bəzilərində bu bərhəd olduğunu hansı ki Vaki ibn Mubarak, sonra ibn Nafi, Malik ibn Anas ə başqa, yəni sələflərin, yəni, bu onların təklif etməsi barəsində, yəni rəylərin gətirir və yəni bu da onların, yəni ki, onlara verilən hökmdə ümiyyətnə insan bu təklif məsələlərində, yəni çalışmalı, yəni çəkilsin, çünki təklif, yəni ümiyyətlə bir insanın imanını isbat eləyib, onu nəş etməyə bağlı olduğuna görə insan ümiyyətnə çalışan, yəni belə məsələyə çox, yəni qarışmasın. Və sonra da yəni bu bölümü qutarır və gələn dəstə inşallah münasib ilərdən